وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشر یا استاد یا ململہ د عزت او احترام په تور باندې او دریندل دا اگر چې رواو جایز دی خو عادت جوړول نه دی پکار حدیث کی راغلی چې صحابه کرامو له رسول الله صلی الله علیه وسلم نزیات نه زیات څوک خوخنو خو د باوجود په مجالسو کې بدایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم له نو دریدل د دیو جن چې دی لپټه و چې نبی صلی الله علیه وسلم دا بد غنی کله ناخله سوق مشر یا استاد یا ململه ودریږي نو د دې جواز د احادیث و معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم صحابه کرامو لویلو قومو الی سیدکم تاسو خپل سردار صاد ابن معاذ رضی الله عنه له ودرېږئ دارنګی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بده فاطمی رضی الله عنها کور له لاړو غبور له راپاسی دوبه درېدا کدا برغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بور له ودرېدو دا. دارنګی صحیح حدیث کی راغلی چې دکاب رضی الله عنه توبه کله قبول شوه نو ابوط والحرزي الله هو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم په مجلس کې ودرېدو د د سره مصافحه کا مبارکي ورک او ک یو سره په خپل د او خلقو له حکم کوي چې مال دی ودرېږي نو دا کار حرام او ناروا دی د په دی باندې لوی ګنګار دی چې په خپل حکم کې یاد اخوخه غني چې خلق دی ور له ودرېږي صحیح حدیث نه ترمذي او ابو داود کې راغلي من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار سوق چې دا خبره واخې چې خلک د دې لوريږي د عزت او د تعظیم په تور باندې نو جهنم کې د دې ځان لپاره اور تیار کړي جهنم کې د دې ځان لپاره د ناستې ځای تیار تي کړي هذا والله تعالى اعلم